Bismillahir Rahmanir Rahim uh, Al si ta'ala amesema faslun fil kwa sababu tulisema kitabu tahara kawaida ulama wa fiqh wanaanza na kitabu at tahara akasema wa amma salatu falaha shurutun uh, kuna masharti ambayo lazima zitimie dio salaah iwe ni yenye kusihi. kwa hivyo anasema qalaha shurutun tataqaddamu alayha shart daiman wanasema ulama huwa inatangulia mashrut yani wanasema shart inakuwa kharijal kharijal yani mfano saizi tkue na sala masharti ya sala ni masharti yale yanafai atimie kabla ya mtu kuingia katika sala hiyo ndio wakitofautisha baina arukun baina arukun na shart wanasema ni kuwa shart zinakuwa kharij kharij masalan tukisema sala sharti za sala zinakuwa nje sala kama kutawadha uh, mfano kama na sharti zingine kuingia wakati ama kuelekea kibla uh, yani hiyo ni kabla jaanza ile ibada akisha ingia katika ibada lakini kuna shurut zingine lazima ziifanye nini aendelee nayo asiwe atoke mfano kama uh, istiqbalul qibla akitoka akigeuka aki kabisa upande mwingine bila darura yoyote ama labda kitu yote itakuwa sala yake e imearibika kwa sababu ametoka upande wa kibla. Almuhim ni kuwa wanasema shart ina shurut zinakuwa kharija al-mahia na nyingine inakuwa dakhil al-mahia. Maana dalika zile mfano saizi takbiratul ihram. Unaposema Allahu Akbar hiyo ni rukun sio? Hiyo ni dakhil as-salaah, ni ndani ya sala. Ukisema Allahu Akbar katika ruku ni rukun. Iko dakhil as-salaah i'tidal. zote hizi ni arkan. Ama shurut zinakuwa kharij. Na Um, takua, insha inshallah wengine watakuwa wamefahamu. Kwa hivyo kuna masharti ambayo lazima yatangulie kisha ndio ile sala iwe ni yenye kusihi Faminha at-tahara. Miongoni mwa masharti ambayo anafaa kutangulia sala ni tahara. Kama alala Nabii sallallahu alayhi wasallam la sala, la yaqbalu Allahu salatan bighairi tahurin akasema ni mutafaqun alayhi. Lakini lafzi ya لفظ البخاري اناسما لا تقبل صلاة, صلاه من أحدث حتى يتوضا المهم حديثي ni sahih na anasema mtume sallallahu alayhi wasallam la yaqbalu Allahu salatan hakuna sala yoyote ambayo inakubalika hali ya kuwa mtu hayuko katika tahara yani bila ghayr tahur kama hayuko katika tahara basi فمن لم يتطهر امام السعدي انا endelea nasema faman lam yatatahar min alhadath alakbar walasghar walnajasaati fala salata lah kwa hivyo unajua ya ya tahara yakwa imegawanyika katika hizi vigawnyiko ambaye shekh anasema alhadath inagawanyika alakbar mfano ile mambo ambayo yanahitaji yani kuoga kama mtu akiwa manamke akiwa katika hai ametoka katika hai au nifas ama, ama mtu mtu na janaba zote hizi zinahitaji nini zinahitaji mtu kuoga kwa hivyo hiyo inaitwa ni hadathul akbar ile ambaye ili uondoe unahitaji kuoga na hadathul asghar ni yale ambayo ile ambaye inahitaji kutawadha mfano mtu ameenda haja amemaliza haja yake anahitaji kutawadha katika hiyo hali unasema kwa kwenye hadath hadathul asghar kwa hivyo ili yaingie aswali anahitaji kutawadha ama anahitaji kutawadha na kama hakuna maji anahitaji kutayamam kama itakavyokuja huko mbele wanajasa na vile vile anafaa kujitahirisha na alhadath na, na kadhalika anajasa kuondoa najisi na itakuja kuondoa najisi inahitaji kuondoa najisi sawa najisi ambaye inapatikana kwenye nguo ama kwenye mwili ama kwenye buga sehemu ambaye unahitaji kusalia Hiyo ndio najisi unafaa kuondoa mfano unataka kusalia hii sehemu kama hii uhakikishe sehemu hii iko na tahara na nguo ambaye umevaa unahitaji kuswali nayo uhakikishe iko kwenye tahara na mwili wako vile vile unahakikisha iko katika tahara kwa hivyo hivo ndio huko ndio kuondoa najisi na itakuja namna ya kuondoa najisi huko mbele Kisha akasema wa taharau nauani ahaduhuma at taharatu bilma'i wa hiya al Na ukitaka kuondoa hii yani, ili uingie katika tahara unataka kuoga ama kutawadha la shaka al asl fi dhalika ni al ma'i Mjezim subhanahu wa ta'ala ameteremsha maji ili watu wawe ni wenye kujitadhirisha nayo kama alivyosema wayunzila alaikum minasamaa liutahirakum bi na kasema wa anzalna minasamaa ma an tahura yani lengo la allah subhanahu wa maji ama kuteremusha mvua maji ili watu wawe ni wenye kujitahirisha na maji kama yale sawa yanatoka chini atakavyosema sheikh, anasema fakullu ma ma'in nazala ki maji sawa yao yanatoka yani, ya sama yani mbinguni tuna asama, as katika vitu kama hivi inamaanisha sahaba yani mawingu kwa sababu lashaka, uh, kila moja anajua kuwa mvua yanatoka ya kutoka kwa nini mawingu sio yani mbingu lakini kwa sababu ni kila iliyo yako unasema ni samaa yani hata hii unaweza huko sema in samaa na ni safi kwa hivyo ina maanisha samaa wana maanisha uh, ma in nazala min as au nabaa min al-ard au nichemechemi kutoka chini fahuwa huwa tahurun basi maji kama yale sawa yametoka juu ama yame ni chemichemi chemi kutoka chini yote anasema ni fa tahurun al asli maji ni tahir yutah min al ahdathi wal akhdath yani yanatahirisha kutoka maana na hadath na hadath tumeeleza kuna asghar na akbar na akhbath ni najasa inon inatahirisha kutoka maana na hadath au najisi vile vile kisha akasema walau taghayyara lawnuhu law rangi ya maji yakibadilika أو طعمه او لذاقه يتبدليكا أو ريحه او اروع yake بشيء طاهر وكيتو امباشو ني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء رواه أهل السنن اكاسما وهو صحيح انا اسما ان حديثي صحيح ليله كما لوف صحيح شخالباني ketika رواه اكاس haya ambaye yameeleza ulama katika maji wanaangalia ukisema yani maji ambaye ni tahir na yasiyokuwa tahir kitu ambacho kinaangaliwa na hii ni ijma katika dalili ya ijma katika masuala haya yani lawnuhu wa tamuhu au rihuhu ndio inaangaliwa uh, uh, rangi ya maji na vile vile uh, taste yake ladaki na raa rufu yake ikiwa imebadilika shekha anasema ikiwa imebadilika kwa sababu ya kitu ambacho ni tahir basi maji kama hayo yatakuwa ni tahir isiwe imebadilika uh, shekha anataja hizi vitu kwa ikhtisari mfano maji yamechanganyika ya na kitu ambacho kina rufu mathalan kitu kama uh, kitu yote ambacho kina arufu nzuri ama nini lakini bado ukiangalia hayajabadilika kiasi mtu atasema haya mathalan useme ni juice mathala. ama useme maji, au, au useme labda ni chai au ni supu haijabadilika hiyo kiasi ukiangalia kila moja, atakaikuja kuangalia atasema haya ni maji katika uh, yani mذهب mnakumbuka sheikh alisema ya kuwa atakuwa ni mmoja kutaja qawlu raji masala ikiwa na khilafu shekha atakuwa ni mwenye kutaja qaulu rajih na dalili yake basi hiyo ndiyo muhimu kwake na hapa ametaja masala na akataja na dalili yake haja taja khilafu ahli alilm kwa sababu amekusudia ikhtisar kama ilivokuja. ulama wanagawanya maji katika sehemu tatu wengine wengine wanagawanya sehemu mbili na shekha hapa anagawanya mara mbili yake yani madama wale wengine wanasema wanagawanya maji akiwa maji ni mengi na machache yakiwa machache yakabadilika na kitu ambacho ni najis wote wanawafikiana ya kuwa ni nini maji yale ni najisi na ikiwa ni maji ni machache lakini mfano uh, mfano labda kuna maji yako hapa kwenye hii chupa mfano kuna maji uh, mtoto mfano akakojoa hapa kuna drop imeruka katika ikaingia katika hima, katika haya maji na maji yako vile vile hayajabadilika lakini maji haya ni machache utasema ala qawli aljumhur ni kuwa maji maadamu laqathu najasa imepatana ime na najisi maji haya tunasema nini ni najisi lakini kauli ambaye shekha anarajilisha nani baadhi ya wa ulama wamesema wamesema na kauli hii maji haya hayaja hayajanaangaliwa rangi na tamm yani test na vile, vile harufu Madaamu hakuna kitu imebadilika akastadili na hadithi anavosema Mtume sallallahu alayhi wasallam inal ma'a tahuru la yunjisu shay. basi maji tahir. Na Allah subhanahu wa ta'ala amesema falam tajidu ma'an. Yaani alipoeleza katika aya katika mas'ala ya kwenda kutawadha na nini kisha mtu akikosa maji anasema falam tajidu ma'an fa tajidu au falam tajidu ma'an katika aya aliposema falamtajidu duumaan basi pata maji maji haya ambayo tumesema yamepatwa na yani tuseme la katu najasa na kwa na najisi imeingia lakini maadamu hayaeja badilika tunaiita nini tunaiita maji sio kwa hivyo anasema sheikh istidlala bihadhihi alaya falamtajidu maan na pata maji kwa hivyo ikiwa haya maji maadamu unaiita maji maji yako ama hayako yako kwa hivyo falamtajidu ma'a maji yako kwa hivyo huwezienda kwa kufanya nini kufanya tayamu ukona maji kwa hivyo sheha anasema haya maji hayaja hayajabadilika na hii ni nati rafisi ya nafi, kama ulama wanavyosema tufidu alumum falamtajidu ma'a kwa hivyo maadamu maji yako na hayajabadilika tunasema ni maji na Allah subhana wa ta'ala ametuamrisha tufanye tayamu wakati, ha wakati hakuna maji na saitu na maji kwa hivyo tunayatumia haya maji fa lamtajidumaan Hiyo ndo dalili ya sheikh kwa hivyo ikiwa itaunganika na kitu yoyote ambaye sheikh anasema idha alaqa ikiwa yani ikiwa imeunganisha na kitu ambacho sahi sisi tulitoa mfano ya maji kitu ambacho ni najis lakini sheikh amesema ikiwa bi shay'in tahirin ikiwa ni shay ambaye ni tahir sawa ikiwa kitu ambacho ni tahir mfano kama uh, tunaweza mfano kama juice ama sabuni sabuni mathala imeingia mtu ameoga labda ametumia yale maji yakabakia na hayaja nini kuna kitu labda sabuni imeangukia kidogo iko na sabuni sabuni vile lakini bado ukiangalia ni maji hauwezi ni sabuni utaita ni nini maji kwa hivyo maadama iko katika aslul maa, unasema ni nini ni maji na unafaa kuyatumia Kulingamana na Allah subhana wa ta'ala alivosema falam tajidu ma'an fa in kasema, ash-sheikh akasama fa in taghayyara ahad au najis kwa hivyo unafahamu maneno haya fa intagayra. hii ni ikiwa itabadilika kwa hivyo hata ile mfano tumetoa ni sahihi kwa sababu gani sisi tumesema ime kona drop ya mfano ya nini ya mkojo lakini haijafanya nini maji hali hayajabadilika fa intaghayyara shekh ana sema fa intaghayyara au najis ikiwa itabadilika imeunganika na kitu ambacho ni najisi kisha ikabadilika yani maji yale yakabadilika kala ama imebadilika arufu, ama masalan kuna uh, test yake ina test kulingamana kitu ambacho kimeingia ndani kwa hivyo maji yale itakuwa ni najisi kwa sababu yame yamebadilika yajibu jitinabu kwa hivyo mtu anafaa kukaa mbali na yale. Kwa hivyo haya itafalamtajidu maan maji yale tena siyo maji kwa sababu ni najis. Sawa? E. kwa sababu kama yamebadilika itakuwa ni najis. Falamtajidu maan na ukiona haya uyaiti maji tena. Yakishabadilika hayaitwi maji. Sawa? Kisha Sheikh akasema wal aslu fil ashiya alibaha. al, al katika maji amma yote katika vitu kwa ujumla al-umur izote al-aslu fil ashiya al-ibaha na hii ni istidlala bi qawlihi ta'ala walladhi khalaqa lakum ma fil ardhi jami'a Allah subhanahu wa ta'ala ye ndio amewaumbia yote ambaye yanapatikana katika hi ardhi khalaqa lakum ma fil ardhi jami'a kwa hivyo kuna umum kwa hivyo inakuwa kila kitu sheikh anasema wal aslu fil ashiyaa at-tahara al asli katika kila kitu nini tahara na ibaha kuliukupitia katika aya na hiyo ni khilafan lil ibadat ibadat al aslu fiha at tawqfu wal manha ibadat ni tawqfu na manha yani al asli nikuwa kuwa usifanyii ibada yote isipokuwa ikija dalili sawa so. Lakini hii vitu vingine mambo mengine mtu anafanya kila kitu asili yake ni tahir asili yake ni mubah isipokuwa tu dalili kikuja kitu kama hii au haufai kutumia hapo ndo unasema kitu kama hiki ni haramu kwa sababu ya dalili kadha wa kadha kwa hivyo mtu sahii wakati tofautiana hii ni haramu ama ni halali ni kitu ambacho utasema al aslu fil ashiya ni al ibaha kwa hivyo mtu ambaye anasema anasema ni, ni, ni, ni haramu unafaa kuleta dalili ya kuonyesha kitu kama kile ni haramu lakini ikiwa ni ibada ni aksi ni ibada unafaa dalili ya kuwa hii ni ibada sio ufanye alafu kisha utafute dalili la abadan kwanza unatafuta dalili ya ibada ukishapata hii ndio dalili ya ibada ndio unafanya ile ibada lakini muamalat na hizi vitu vingine al-aslu fil asyai al wa qahara kama alisalim fa idha shakka almuslimu fi najasati ma'in Anasema sheikh yakwa idha shakka muslim muislamu akishuku haya maji ambaye yako mbele yake mfano akasema shakka fi najasati ma'in ameshuku je haya maji ni tahir ama ni najis au au fi thawbin au yake nguu ambaye alieva amevaa nguu yake anashuku je hii um uh, ngo hii nimevaa yangu imeshikwa na najisi ama haina najisi Kwe, unachukua ninini? al aslu fil ashyai ni na fi al buqa ni sehemu ambayo unataka kutekeleza ibada unashuku jeu huu mtoto labda kwa nyumba ulikwona kuswali sehemu unajua sehemu hii iko tahir unashuku huu mtoto hapa amekojoa hapa nini jay, kuna, ama mama labda amembeba mtoto wake na anashuku je huu mtoto ame, alikuwa amekojoa nimebebe maadama hana yaqeen katika hiyo masala al asli ni hiyo nguo imebaki katika tahara na al-asl ni hiyo sehemu iko tahira al-asl ni maji haya ni maji tahir Sheikh anasema ikiwa muislamu atakuwa na shaka maji ya, maji ambayo yako naye je ni tahir au nguo yake ambaye amevaa ya ama ndio anataka kuvaa iko na tahara haina tahara au buka, au same ambaye anataka kusalia au ghairia au yasiokuwa haya ambaye ametajwa fa huwa tahirun al asl fi zalika ni tahara sawa au tayaka na tahara ta wa shakka au yani, hiyo ni asli al asli fi al tahara ama anajua nguo yake ilikuwa ni tahir lakini je anashuku jei najisi mtoto amekojoa hapa lakini jei hizi drop zimenipata hayajanipata ama labda kuna sehemu amepita kulikuwa na najisi jei imenipata lakini hakuna kitu yote anaoona anashuku tu kwa hivyo al asli ni nini ni tahara sawa na imekuja katika kaida al mashhura al la yazulu bishak. Kiyo hiyo kaida al mashhura na alimamu siidi rahimahullahu taala hakutaja qaida lakini ametaja dalilul qaida na dalilul qaida ndio hi liqoulihi sallallahu alayhi wasallam fil rajuli alladhi yukhayyalu ilayhi annahu yajidu shay'an fi ame yani, salah ametaja kwa kuna mtu mfano sala alafu anashuku kitu imenitoka katika sala ama Yaani saa nyingine tu labda tumbo imenguruma kidogo mtu anakuwa na waswasi anasema labda kuna kitu nimetoa ama hakuna kwa hivyo mtu anapokuwa katika hali kama hiyo anashuku na asli ni kuwa hey, hakuna kitu yote amefanya anasema Mtume sallallahu alaihi sallam. alipoulizwa swali kama hilo akasema la yan sarif hafai kutoka kwenye sala hata yasma'a sautan mpaka askie sauti au yajida rihan au apate harufu mfano mtu kitu ikimtoka katika sala lazima ataskie harufu ama ataskia sauti kwa hivyo hiyo ndio hiyo ndio ili apate yakini kuwa ama asikia harufu ahisi arufu, ama askie nini ama, ama a, a, yani yasma askie sauti au yajidarihan au akapata ile harufu kwa hivyo akihisi harufu ama akaskia sauti hapo yakini imepatikana hivyo hapa hakuna shaka yakini imepatikana kwa hivyo anafaa kufanya nini anafaa kutoka akatawaze mara ya pili arudi lakini kama hakuna ambaye yamepatikana ni wasuasi ni shaka anafaa kubaki katika swala na kukamilisha yake ndio ulama wakastambit katika hadithi kama hii na dalili ambaye alyaqinu la yazulu bishak kuna adila, yani kuna dalili zingine miongoni mwa dalili za kaida ni Uh, hadithi ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema la yan sarif hatta yasma'a au yajida rihan na hadithi sheikh anasema ni mutafaqun alayhi kwa hivyo mpaka kufikia hapo Babu miyah imeisha na sheikh uh, uh, Okoofu pe ni kwa unajua sheikh ametaja mmoja peke yake akazungumzia tahir kwa hivyo ile ambaye imebadilika ndiyo nini ile ambaye imebaki katika asili yake na ikawa ime, ikiwa itakutana na kitu ambacho ni tahir sawa ikiwa itakutana na kitu yote ambayo ni tahir na haijatoka katika jina la maji yani bado unaita ni maji kwa hivyo hayo ni maji na mtu anafaa kujitahirisha nayo ikiwa itabadilika na haichi tena maji kwa hivyo haya hafai, mtu, hafai kujitahirisha nayo vile vile ikiwa itaunganika na kitu ambacho ni najis na imebadilika harufu yake ama imebadilika kala ama imebadilika nini ingine tumesema lawn wa taam wa rih hizo vitu vitatu ndio zinazingatiwa kulingamana na alivyoeleza shekhi kisha baada dhalika ameeleza uh, babul ania uh, tai bado iko sio ama dakika 10 sawa okay. tunajifunzia babul ania kidogo asema babul ania wa jamiul awani asema ania ni vyombo. shekha kieleza kuhusu uh, kwa sababu haya maji ambayo tunayatumia uh, tunahitaji vyombo vya kutilia uh, maji hale sio hakuna vile tumeza tumia maji bila kuwa katika chombo saa hii unataka kunywa maji lazima utaweka kwenye uh, kikombe utaweka kwenye sehemu yote almuhimu kwenye chombo hiyo ndio vyombo vinazungumziwa zungu, kwa ujumla anasema wa jami'ul awani mubaha uh, munakumbuka al-aslu katika ile katkale tulivyosema sheikh alivyosema al-aslu fil ashiya at-tahara wal na miongoni mwa ashiya ni nini ni vyombo. kwa hivyo inaingia katika al-aslu fil ashiya al tahara sawa kama ulielewa ile kaida ya mwanzo unaifuatiliza katika mlango huu wa jami'ul awani mubaha anasema vyombo vyote ni mubah yaani mtu anafaa kutumia Ila aniatu illa aniatu adhhabi ispokuwa uh, Vyombo vya dhahabu na fedha hivo ndio ufai kutumia kwa hivyo hapa shekha anahitaji nini anahitaji dalili Anaitaji dalil. dal, anahitaji dalili ya gani ya vyombo vyote ama anahitaji dhahabu na fedha Kulingamana na kaida kwa sababu zile zing, uh, tumesema yote kwa ujumla ni ni mubah mtu anafaa kutumia. Kwa hivyo tukisema hatufai kutumia dhahabu na fedha, mtu anahitaji kuleta dalili ya dhahabu na fedha hazifai kutumika. Hivyo ndiyo tunafaa kuelewa Kulingamana na al-aslu fil ashyai al-ibaha. Akasema Sheikh Ila ania adh-dhahabi wal-fidhdha isipokuwa isipokuwa viombo vya dhahabu na fedha wama fihi shay'un minhumah na ikiwa itapati mfano chombo kinayezakuwa si siya dhahabu wala fedha lakini kuna pati fulani za dhahabu ama fedha imechanganyika na dhahabu na madini mengine sawa ama fedha na madini nyingine kwa hivyo unahitaji nini hiyo pia itakuwa ni haramu kutumia Ispokuwa tu illa alyasir min alfidha yani ikiwa ni sehemu kidogo ya nini ya fedha hiyo ndio imetolewa istithnaa lilhaja ikiwa ni yani imepelekea mtu yani akawa na haja ya kutumia sehemu kama hiyo kwa sababu hadithi uh, shekha anasema kwanza la imekuja la tashrabu fi aniyat walfidha yani musiwe ni wenye kunywa ama uh, la tashrabu fi aniyat walfidha musitumie kunywa yani vyombo vya dhahabu ama vya fedha wala takulu fi sihafim wala msiwe mwenye kutumia yani sahani za sahani ambazo zimetengenezwa za fedha ama za dhahabu kukulia katika sahani kama hizo fa innaha lahum fid fa inna haa lahum fi dunia. Hakika hiyo dhahabu na fedha ni ya wasiokuwa waislamu katika nini hii dunia na hii haimaanishi ya kuwa nini ni halalun lahum. la Haimanishi kuwa ni halali wale kutumia abadan kwa sababu wao wamejihalalishia yale ambaye Allah Subhanahu wa ta'ala ameharamishia kwa hivyo hii ni kulingamana na wanavyofanya wao wanatumia hivyo Haimanishi ni halali kwa sababu mnajua yakuwa ulamao wakizungumzia ya kuwa, wa kuwa ha mukallafuna bifuru'i sharia Allah Subhanahu wa ta'ala anasema ya ayuha nasu a'budu rabbakum alladhi Enye watu muabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo wote wanafaa falatujalulillahi andada wa antum Mwisho wisha aya kaliposema Ka ya ayyuhannasu buddu rabbakum alladhi khalaqakum wisha aya akasema falatujalulillahi andada wa antum ta'lamun ta kwa hivyo wote wana, wote wana wa muabudu Allah subhanahu wa ta'ala pekee yake rawafate maamrisho ya Allah na wakatazike na nini makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo wao kutumia mambo haya الله سبحانه و <تكتبعه> <تكتبعه> <|si|> DOWN>. Mobile Allah subhanahu wa ta'ala mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema fa innaha lahum fi ad-dunya haimanishi kuwa wao ni nini ni halali kwao lakini hadha kama kuwa wanatumia a vya dhahabu na fedha huko katika akhirah. Ama ila yasir ambaye Sheikh amesema imekuja katika hadithi ya Anas radhiyallahu an na hadithi na Bukhari. hiyo kwa sababu ya ikhtisar hadithi in kasara qadahu, uh, qadahu Allah, sallallahu alayhi wa sallam, الشعبي, Hadithi imepokewa na Bukhari. Kwa hivyo uh, chombo cha Mtume sallallahu alayhi wasallam ilikuwa ime ya muse, sema imekrack imevunjika kidogo kisha ak, ili kuunganisha ile sehemu ambaye, ilikuwa imevunjika anaweka nini wanatumia silsila ya dhahabu uh, ya fedha ameweka katikati ili kuunganisha ikawa sasa ile chombo mtu anahitaji akihitaji kutumia ile chombo anatumia kama kawaida kwa sababu pale ambapo kulikuwa kumevunjika ime iko na nini hiyo sehemu ya na silsila ya fedha kwa hivyo hadithi iko kwa bukhari kama tulivyosema hiyo ndiyo shaykh aliposema illa liyasir min fedha kwa hivyo aldhahab imebaki katika al, al -asl, na asili yake ni tahrim sawa kwa sababu la tashrabu fi aniyati aldhahab walfidha kwa hivyo aldhahab imebaki katika asli ilaamba istithnaa iliyokuja ni yasir min alfidda peke yake kwa hivyo sheikh amehtasir na nafikiri tumetakuwa tumemaliza babul ania kadhalika baada dalika inafata babul istinja wa adab qadaa alhaja nafikiri itaendelea wakati mwingine kwa sababu wakati waagana imefika